Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ Переклад де ТРУЦЕНКО. Розділ 13. Сортес САНктурум. Ворожіння на Біблії. Валентинка. То було напередодні Дня Святого Валентина, в неділю 13 лютого. У фермерському домі вже пообідали і бачеба через брак іншого співрозмовника покликала до себе посидіти ліді. Взимку в сутінки, поки ще не були запалені свічки і зачинені віконниці, старий замшілий будинок мав особливо похмурий вигляд. Саме повітря в ньому здавалося старим, як і його сіни. В кожному покої, заставленому меблями, трималася своя температура, тому що коменок у цій половині топили пізно, і поки вечірні сутінки не огорнули того убоства, бачив Бенепіаніно, і таке старе здавалося особливо жалюгідним. Ліді знай балакала й балакала й мова їй лялася, мов зіркотіння маленького струмочка. Її присутність не обтяжувала розуму й уваги, але й не давала їм поринути у спрячку. На столі лежала стара біблія Інкуарто в шкіряній палітурці. Ліді глянула на неї й запитала А ви ніколи не пробували панно ворожити про свого судженого з допомогою Біблії та ключа? Що за дурниці, Ліді, наче ворожінням щось можна дізнатися. Щонек, кажіть, а все-таки в чомусь щось є. Дурниці, Люба. А знаєте, як при цьому серце починає калатати? Ну, звісно, хто вірить, а хто ні. Я вірю. Ну, добре, спробуймо. Скочивши з місця, скрикнула Батчеба, раптом захопившись ідеєю ворожіння і нітрохи не бентежачись тим, що й служниця Ліді може здивуватися з такої несп... непослідовності. Піди принеси ключ від вхідних дверей. Ліді пішла. «О, тільки що сьогодні неділя!» – промовила вона, повернувшись. «Може, воно й недобре?» «Що добре в будні, та й добре й в неділю!» – заявила її господиня незаперечним тоном. Розгорнули книгу з потемнілим від часу аркушами. На батьох, зачитаних сторінках текст був геть витертий вказівними пальцями давніх читачів, які, читаючи по складах, старанно водили пальцем від слова до слова, щоб не збитися. Батшеба вибрала текст із книги «Рут» і пробігла очима священні рядки. Вони вразили і схвилювали її. Абстрактна мудрість, проти цілком конкретного безрозсудства, безрозсудна густо почервоніла, але не відступилася і поклала ключ на розгорнуту сторінку. Іржава пляма на місці, де ліг ключ, свідчила про те, що стара Біблія не вперше використовується для таких цілей. «Ну, тепер дивись і мовчи», – сказала Батшебе. Вона повільно вимовила вибрані рядки, штовхнувши книгу, Книга зробила повний оберт, Батчаба спалахнула. «На кого ви загадали?» – з цікавістю запитала Ліді. «Не скажу». «А ви помітили, як пан Болдвуд себе нині вранці в церкві тримав?» – промовила Ліді, ясно даючи зрозуміти своїми запитанням, коли куди спрямовані її думки. «Ні, як я могла помітити?» – з повною незворушністю відповіла Батчаба. «Але ж його місце якраз напроти вашого». «Знаю. І ви не бачили, як він поводився?» «Ну я ж кажу, тобі звісно ні!» Ліді зробила невинне обличчя і щільно стиснула в уста. Це було так несподівано, що трохи приголомшило, Батчеву. «А що ж він таке робив?» Помовчавши, не витримала вона. «Жодного разу за всю службу навіть голови не повернув подивитися на вас». «А навіщо йому дивитися?» – запитала господиня. «Я його про це не просила?» «Ні, але ж на вас усі звертають увагу. Дивно, що він не помічає. Оце він такий. Заможний, джентльмен, Ні до кого йому діла нема». Мовчання бачи, безвідчило, що вона про це дотримується своєї думки. «Боже мій!» – раптом вигукнула вона. «А я ж зовсім забула про Валентинку, яку я купила вчора». «Для кого, панно?» – запитала Ліді. «Для фермера Болдвуда? Це було єдине ім'я, що здалося зараз Батчебі найбільш відповідним. Та ні, це для маленького Теді Когана. Я обіцяла йому щось подарувати. Ось це буде для нього приємний сюрприз. Посунуть сюди мій секрет, ліді, я зараз її надпишу. Посунуть сюди мій секретар, ліді, я зараз її надпишу. Батчеба дістала з секретара яскраво розмальовану листівку з тисненим візерунком, яку вона купила у найкращій книгарні в Кестербриджі. Посередині була маленька біла овальна вставка, де можна було написати кілька рядків. Ось тут треба щось написати, сказала бачиба. Що б його таке придумати? Та щось отаке, жваво підказала Ліді. Біла троянда, червоний мак, Любчик Умилий, подай мені знак. Чудово, так і напишемо. Дуже підходить для того, хлопчини, сказала бачиба. Вона вписала віршика дрібним, але розбірливим почерком, вклала листівку конверт і вмочила перо, щоб написати адресу. Ото була б сміхота, якби послали це старому дурневі Болдвуду!» Високо звівши брови, вигнула невгомовна ліді, яку так і тягнуло повернутися до попередньої теми. І вона порснула зі сміху. подається, трохи непокоїчись, адже то був такий поважний, такий шляхетний пан!» «Бачи бі, здалося, що ця ідея варта того, щоб над нею замислитися!» Болвуд починав не на жарт дратувати її. Такий собі непохитний Даниєл у її царстві, якого ніщо не може змусити обернути голову в її бік. Звісно, це невизнання або відступництво, по суті, не так уже її зачіпало її. А все-таки було трохи прикро, що найповажніший чоловік у всій парафії не бажає її помічати. І навіть така лепетуха, як Ліді, балакає про це, тож пропозиція цієї дівчини спершу аж розгнівала її. «Ні, цього я не зроблю». Він не зрозуміє, що це жарт. Він замислиться, що це може означати, не вгамовувалася Ліді. Хай правда, мені не так уже хочеться послати цю валентинку Теді, задумливо промовила бачиба. Він іноді буває просто нестерпний. Буває, буває. Давай не ну, зробимо, як чоловіки, кинемо монетку, зі знудьгованим виглядом сказала бачива. Випаде герб Болвудові, решка теді. Ні, недобре кидати монету на свято. Це вже й справді б спокушати диявола. А ви згадайте на молитовнику? В цьому не може бути гріха панно. Чудово, якщо він упаде розгорнутий, Болтвуд. Згорнутий теді. Ні, звісно, він розкриється, коли паде, падатиме. Розгорнутий буде теді згорнутий Болвуд. Молитовник злетів у повітря і не розгорнувшись, упав на стіл. Бачи, вдала, ніби позіхає, взяла перу, ні трохи не замислюючись, незворушно написала на конверті ім'я і адресу Болдуда. Запали свічку, Ліді. Подивимося, яку нам вибрати початку. Ось голова єдинорога, нічого цікавого. Це що таке, два голови? Ні, не годиться. Треба щось незвичайне, правда, Ліді? Ось ця з якимось девізом. Я пам'ятаю, щось дуже веселе, тільки зараз не розберу. Ну що ж, спробуємо цю. А якщо вона не підійде, пошукаємо іншу. І вона прибила на листівці велику червону печатку. Потім почала вдивлятися у гарячий сургуч, щоб розібрати слова. «Чудово!» – вигукнула вона, весело підкидаючи Валентинку. «Оце вже кого хочеш розсмішити! Самого пастора! Та ще й з пальмарем разом!» Ліді схилилася, роздивляючись печатку, і прочитала «Удружися зі мною!» Того ж вечора листівка надійшла до місцевої пошти – де її разом з багатьма іншими листами відсортували і наступного ранку доправили адресатові. Отак з нічев'я ютнула бача батой недобрий жарт. Любов як видовище була добра знана їй, та про любов як глибоке почуття вона й гадки не мала.